Media Pro Moja na juhudi ambazo tunazifanya kuhakikisha kwamba mifugo haiingi tena ndani ya hifadhi lakini bado inaonekana kuna wachache wanakaidi kwa mfano hawa anyway, ng ngoombe tunaona hapa. Hawa inawezekana wameingia usiku lakini baada ya, ku, ya, ya, ya, ya, ya kuona jitihada za maasgali waliopo wamekiimbia na kuwateerekeza, Kwa hiyo ndomana tu mewakuta hapa. Na ni kama umbali wa kilomita moja toka mpakana. Kwa hiyo hawa, wakweli lazima tuwashukumulikia ipa. Na hiyo sana mamonyoko wa udongo katika hifadhi zetu. Na <coughs> indaleta pia magonjo mbali mbali katika wanyama. Kusabu kwa sabukuri mga unawanyama, magonjo mbali na sabisha na wanyama ambao wanafugwa. Ulayani mbao wa una, na wasili mbao ni mpoli. Wasili mbao ni wanafanya, wanafanya, magonjo mbao wanaweza kwa. Yaka na kwaweza ku kudhurika katika basi yao. Baada ya kuwakamata taratibu za kisheria zinafuatwa. Kwa mfano kama saa hizi tunaweza tukaona hawa ni kwamba wameterekeza. Hawa hatujaona mchungaji yuko hapi. Wapi inawezekana akawa mekimbia. Kwa kama amekimbia taratibu bado zinafuatwa. Tunawakamata na tunaenda kuaripoti polisi na kama mwenyewe hajajitokeza basi itakapofika mahakamani mahakama itaangalia na hawa mwisho wake ni kutaifia.